«І ти підеш за його? Він такий гарний, а твоє серце таке молоде?» «І я не думаю йти за його, хоч він і гарний», – сказала Ольга. «Та він, надіюсь, революціонер, о той радюк. Ой, воно щось дуже небезпечне. Він, певно, буде в тюрмі. Йому не минуть Сибіру. Хіба ж ти не чула, як він з дамами говорить?» «І я за його не піду», – сказала Ольга. Коли ви мені не радите, то й не піду. І добре зробиш. Чи тобі ж треба такої пари? Чи він жокий тобі, Ольго, без чинів, без значного імення і, мабуть, з порожніми кишенями? Тобі треба чималого пана з твоїм вихованням, з твоєю красою. Що тобі з його краси? Привчись стати вище від свого серця і пануй над серцем, чуєш, Ольго? «Тоді тільки ти пануватимеш над чоловіками, тоді тільки ти будеш щаслива!» Так радила Турман Ользі, нишком шепочучи їй на вухо. «Гур-гур!» — знов загуркотіло під вікнами, і хазяїн вибіг з тієї ніби келії, до зали стрічать гостя. В залу вступив якийсь предсідатель, зовсім лисий. У дверях зали не на сходив повний місяць, зійшов і став серед зали. На грудях у його було начеплено багато хрестів. Під руку з ним йшла його жінка, товста, червона на вид, вся в оксамиті. Прідсідатель наче потяг її через залу, як пара волів, тягне копецю сіна на сіножаті. Дашкович привітав їх і повів у малого стину. «Ще загуркотіло кілька разів. Ще вступило в залу кілька сивих голів, і всі вони переходили в гостинну. В залі зоставте самий дріб'язок, панни та паничі. Двері в ту гостинну, де сиділи і збранні, аж блищали від великого світла, хоч і в залі було не поночі. Серед горниці висіла блискуча люстра, на стінах горіли лампи. На столі стояв канделябр. Було значно, що хазяйка ждала в той вечір непростих гостей. Стіл аж вгинався під варенням, виноградом, кавунами, грушами й пляшками. Вся гостинна в той час була дуже цікавою картиною. На канапі, на першому місці, сиділа Турманша в дорогій турецькій шалі. І здавалося, що вона не сиділа, а стерчала своєю високою постаттю. Поруч з нею архімандрит з повним лицем і червоними вишневими губами. Побіч його сидів протаєрей з чорною бородою. Коли протаєрея сиділа лиса голова, вся блискуча, неначе наче виполірована. За предсідателем сиділи тузи урядового кружка з сивими головами, а там далі сидів Гоздвижинський, вже сивий, аж білий, а за ним жовтіло Дашковичеве лице із синіми попругами попід очима і біліла його сива обстрижена голова. По другий бік стола сиділа хазяйка. Коло неї зараз сиділа Пурверсе і ще кілька дам старих з сивими начосами на голові. Глянувши на той старечий збір, можна було подумати, що на його голови. Тільки що впав Інній і потрусив усіх севиною. Одна Ольга, притулившись на стільці за матір'ю, блищала як алмаз, як зоря серед хмарного неба. Всі старечі постаті здавались чорними хмарами в рівні з її свіжим і гарним молодим лицем. Всі вони розмовляли неголосно, і все розмовляли про молодих, про нових людей, які тепер настали на світі. Тим часом Кованько торкнув Радюка й сказав йому А ходім і ми в ту гостинну та послухаємо, за що то теревенять оті сиві голови та духовні персони. А ходім справді та послухаємо, сказав Радюк. Йому дуже хотілось зігнати злість на маркізах. Обидва вони ввійшли в гостину й сміливо сіли збоку на стільцях. Всі, побачивши те, аж одвернули носи набік. Всі ті гості тільки що судили молодих людей і замовкли, побачивши Радюка і Кованька. Архімандрит і протаєрей навіть понадувались, що та молоднеча так сміливо сіла близько коло їх, трохи не рядом. А Турманша все блискала своїми запалими очима на Радюка. Вона була зла на того варвара за його розмову, не посмачену ані кришки компліментами й хвальбою. Настає якийсь дивний час. Варвари вже йдуть не від схода Сонця, не з Азії, а від захода, з Парижа. Почав так протаєрей. Ідуть і покладуть руїнами вже не твердині, не муровані стіни, а церкви й душі людей, всі постанови церкви й держави. «Ідуть вони, і потопчуть ногами сім'ю, власність, все святе, все велике, коло чого працювали віками великі народи, піклувалися генії, що возвістив сам Бог з неба». Радюк не стерпів такої думки. Він наважився не мовчать, а підвів голову і сказав різким голосом. «А мені здається, що краще було б виступить проти ідей нашого часу з книжкою в руках і наукою». Ті варварські ідеї з Парижа йдуть не чінгі з хановими татарами, не з військом, а з мирною зброєю, з наукою, з книжками. Коли ті ідеї пусті, нікчемні, то чого їх страхать цей лякатись? Розбити їх, обсміять та й годі? І ідеї нікчемні. І в нас люди таки настали нікчемні, пусті, верхогляди, неслухняні, сказав архімандрит. Так і прийшлось одно до другого. «Щоправда, то правда», – обізвався Воздвиженський. «Які тепер стали студенти в університеті, та хоч би і в нас, в академії? В клас не ходять, до церкви не ходять, про богослов'я ніхто не дбає, кинулись на ті реальні науки і носяться з ними, як Бог чим. А ми вчились добре, любили науки, ми ходили до церкви і в клас, ми поважали старших і начальників. А тепер що? Йде студент-проспрофесора, задере носа і шапки не здійме. От що? Нам нічого не треба з Європи, окрім залізних дорог та ще усяких потрібок для життя. За духовним хлібом нам нічого їздить в Європу, обізвалась одна лиса голова. Ми вже зовсім стали європейцями». Хоч і самі того не примічаємо. Тільки нам потрібний національний ґрунт, народ, наша мова, наша рідна поезія, промовив радюк. Якої вам мови ще треба? Нащо вам інша мова? Це ж не дурно, що ви встоюєте за якусь мужичу мову. Це вже сепаратизм, так репетували вони і не могли вгамуватися. Дашкович сидів і не промовив слова. От знайшли якусь нову опрічну націю. От і знайшли якийсь опрічний народ, репетували сиві голови. Воздвиженський встав і махав руками, наче вітря крилами. Ользі стало трохи страшно, а Кованько трохи не прискав від сміху, та все торкав ліктем Радюка. От послухайте мене, промовив Радюк, я був недавнечко на селі, бачив, яке життя нашого народа. Бачив, які там порядки. Тепер в селах більше шинків, ніж школ. Ті школярі, що виходять з школи, і самі не тямлять, як себе цінувати, чи в шах, чи в карбованець. Вони не поважають народа і своєї національності. І самі не тямлять, що вони за люди. Не народ, а якусь збавлену череду писарів та панських лакеїв, готує тепер народна школа на Україні. А голови обдурюють народ вкупі з писарями і жидами-шинкарями. Жиди поять народ, беруть в заставу часом останню одежину. Люди позичають гроші і дають за проценти своє поле на кільке год голові та багатирям. Це все я говорю про села. А що сказати про наші городи, про порядки в городах? Деякі схопились з місця і не дали скінчить Радюкові. Поголосувавши, посердившись, всі почали заспокоюватися. В залі стало знову тихо. «Вибачайте мені, але мені здається, що все те лихо йде од масонів, од масонських лож, промовила Турманша, котра ще пам'ятала масонські ложі. Де там од масонів?» «Лучше скажіть, від спіритів», – сказав Радюк, котрого кованько торкнув ліктем. «Це все від масонів, від масонів, це не з Парижа», – сказала Турманша. «Скрутить вас треба залізними обручами, щоб ви не вигадували ні синітниці. Лучше б ви не вчились, лучше б ви нічого не робили, били байдики, ніж мали б напхать в голови отих ідей», – репетував Воздвиженський. «Чудно мені таке чуть від професора», — сказав Радюк. Радюк утомився. В його аж голова заморочилась. Він встав з стільця, одійшов до вікна і обперся одвірок. В його під самим вухом з надвору ревла страшна негода пізній осені. Він прислухувався, як вітер зміняв тони, не наче юрба голодних вовків — то свистів, то шепів гадиною, то вив звірюкою, то, зібравши всі сили, гув так, неначе силкувався перекинуть дім. Ненароком він кинув очима на Ольгу. Вона сиділа між іншими, наче квітка в квітнику. Він втупив свої очі в її промінясті очі. Йому так хотілося знайти в тих очах пораду, спокій. Ольга одвертала очі від його, і проміння її пишних очей минало його. Радюк вийшов з гостинної в залу. Він згорнув руки і почав ходити по залі, доки трохи не втихомирилась його душа. З гостинної вийшла Ольга, їй ось слухати старечу розмову і старечу лайку. Радюк пішов до неї назустріч і почав з нею ходити по залі. — Чи чули ви, як тільки що говорили там? Як картали нас, як топтали нас в грязь? Ольга мовчала. Вона спустила очі додолу. Він ждав однеї хоч доброго слова, хоч одного ласкавого слова для себе. А вона мовчала і слова не промовила. Чи чули, як нас судили, обговорювали, як знущались над нами без усякої провини? За нами нема зерна неправди, а нас мають за Бог знакого, за якихось ворогів всього святого. Чи вже ж ви, Ольга Васильівно, не оступитесь за мене хоч одним словом? Ольга ходила, все мовчала, все не підводила голови. Радюк хотів глянути на її очі прочитати в їх хоч тінь прихильності до своїх думок, і не міг, бо не бачив тих очей. Чи вже ж ви, Ольга Васильівна, встоюватимете за такі думки, за такі гадки, за які отам тільки що говорилось? Ольга все мовчала і не підіймала навіть очей. Вона наче чогось шукала на підлозі, так пильно втопила очі в її. «Так ви встоїєте не за мене? Чи так? Так ви стоїте за їх?» Ольга мовчала і мовчки вийшла до другої кімнати. «Коли б вона слово промовила, хоч яке-небудь слово, так вона за їх, не за мене», – подумав Радюк і пересвідчився, що втратив Ольгу навіки. Прощай же, моя любов, прощай, моє щастя, прощайте й ви, карі очі. Нащо ж ти доля дала нам спізнатись, коли не судила нам побратись, думав Радюк, і почув серцем, що втратив велике щастя в житті. Навіки марно згинула чиста, як світ зорі, його любов. Радюк не сів, а впав на стілець. Його лице зблідло одразу, очі ніби туманом повелись. Ольга вернулась з кімнати, тихо перейшла з залу, навіть не глянувши на нього, і сховалась за тими дверима, де було світло і видно, як удень. Радюкові здалось, що він бачить Ольгу, котра вернулась ніби з того світу. Вона була бліда. Ольга вийшла за двері і зачинила і йому здалось, що для його зайшло навіки сонце, та вже й не зійде вдруге. Прощай, моя любов, моя чиста свята, занехає на любов. Прощайте й ви, чорні брови й очі зоряні. Прощай, моє дороге щастя. Радюк вхопив шапку і похапцем побіг з зали. Його перепинила хазяйка. Куди це ви так зарані? Їй, Богу, не пущу. І не думайте собі нічого, говорила Степанида Сидорівна. Вибачайте мені, будьте ласкаві. Я трохи ніби слабий, мені недобре, сказав він, і Степанида Сидорівна пойняла віри, бо його лице було бліде, наче мертве. Радюк бігцем побіг з Дашковичевого дома навіть не оглянувсь. На дворі схопив страшний вітер, налітав з-за Дніпра на Київські гори, не наче кидалась та сікалась скажена татарська орда. Дерева коливались, гнулись, аж лущали та скрипіли. Радюк вискочив з гостинної і бігцем попростував до свого житла якось несвідомо, механічно. Він навіть не чув, як буря сатаніла Ривла та свистіла, трохи не звалювала його з ніг, і все гнався вулицями, доки не вскочив у свою кімнатку. Несподіване лихо неначе гналось за ним на вздогінці, і він ніби втікав від його. Він ускочив у свій покоїк, засвітив лампу, впав на ліжко, заплющив очі, і одразу ніби замер. Ніякісінька думка не ворушилась в його в голові. І тіло, наче обважніло, і здерев'яніло, і думки, наче скам'яніли. Щось ніби дуже важке, та завальне нагнітило його, душило без перестанку і не давало ніякого просвітку думкам. Довго він лежав і не міг опам'ятатись. Минула година, минула й друга, Лампа ледве блимала на столі. Запаморочена голова каменем вдавила м'яку подушку, неначе пірнула в її. Вітер свистів та гув, стукотів, рвав вікониці ніби руками. Молодий хлопець від скорботи не чув того лютування бурі, не чув стукоту й гуркоту. Він задрімав якоюсь важкою дрімотою. Йому здавалось, що він кудись йде в тумані, хоче вийти з його, силкується вийти, шукає стежки і сам не відає, куди йде, і кудою йому вийти, никає, блукає навмання. А туман клубками застеляє стежки, то розходиться поперед його, то знову густішає і знову спадає поперед його сивими завісами стає стінами, і застає йому тихий світ з неба. От туман ніби звився і піднявся в гору, і перед ним замиготіли ніби зорі на чорному небі. Не зорі, а не світло в канделябрах. Замигали чиїсь обличчя, і одразу блиснули чиїсь пишні, гострі очі. Вигулькнуло чиєсь лице, свіжа, не наче весняна перша троянда в зеленому листі. Градюк зрадів. Він неначе почув солодкий дух, Майської троянди. Але туман знов насунувся, І зникло те пишне радісне обличчя З осміхом на устах, І важка дрімота знов пойняла голову й думки. І знову в одну мить, Ніби піднялась завіса з туману, Блиснуло синє тропічне небо, Майнули пальмові гаї, Якісь велетні дерева саме в цвіту, Білі квітки магнолії, Якісь дивні птиці, червоні, жовтогарячі, гарячі жовті, запурхали й закричали по тих деревах. На деревах тиліпались здорові квітки ліан. От їх одразу вдарив важкий болотяний дух, неприємний і гидкий, ніби од якоїсь здохлятини та гнилятини. Ті важкі пахощі душили його, от-от мали задушити, йому вже трудно було дихати, він хотів будлі куди, будлі де сховатися, а квітки наростали та ріснішали. Червона птиця несамовито крикнула, неначе на навіжена. Буря і рванула віконицю, очинила її, з усієї сили хрёпнула нею об стіну і страшно гуркнула. Радюк опам'ятавсь і раптом скочив з ліжка важкий неприємний дух якоїсь гнилятини відчувавсь йому неначе в кімнаті не наче занесений на нервах звідкись від когось від чогось він зирнув по хаті і прочумавсь буря вила неначе скажена віконеться билась об стіну неначе підстрелена звірюка побивалась перед смертю Щось дуже неприємне почувалось у серці, і він пригадав усе. Пригадав вечір у Дашковича і Ольгу. Не варто залицяться до неї. Не піду я до Дашковичів ніколи. Розійшлись ми з нею, як туман по степу, як доріжки в лісі розходяться все далі і далі, і ніколи не зійдеться докупи. Так і наші доріжки вже розійшлись, і ніколи не зійдеться на великому битому шляху життя. Не бути нам у парі. Моє серце покохало не богиню краси й розуму, а якусь чудову статую. Вона тропічна, болотяна, пишна квітка, що тхне гнилятиною і багном. І Радюк примітив, що пишна, ольжина краса Неначе вже зблякла для його, вже не надила його серця чарами. Навіть сама згадка про Ольгу стала для його скривдженої душі вже неприємна світ її краси, неначе почав згасати. Важка й тяжка була та ніч для молодого палкого ідеаліста. А в Дашковичевому домі. Ввечір тягся своїм звичаєм, як і почався. Молоді гуляли, грали на фортепіані, старі грали в карти, а духовні особи сиділи та все судили і навіть лаяли молоде покоління. Вже пізно розійшлись роз'їхались гості, і в покоях зостались тільки самі свої. Довідавшись, що Радюк пішов додому зарані і навіть не попрощався з нею, Ольга сиділа смутна, і нічого не говорила. Катерина нічого не знала за розмову Радюка, і її брала зависність до Ольги. «Ну, Радюк, ну, молоде покоління», почав розмову Воздвиженський, «і нащо ви його приймаєте в свій дім? Чи то ж можна пускати його в покої? Та я б його витрулив з дому за самий двір. Ти, Катерину, береш од його і читаєш якісь там книжки, щоб я тих книжок більш не бачив у тебе». Він понабиває вам у голови таким сміттям, Котрого потім і ладаном не викориш. Бог з ними, з його книжками. Я давно його книжок не читаю і не читатиму. Нехай уже Ольга читає, Сказала Катерина з лістю, Скосивши набік свій рот. Чого це ви, Степане Івановичу, Так нападаєтесь на Радюка? Почала оступатця Степанина Сидорівна. Що ви в йому таке страшне запримітили? Ви хочете, щоб усі люди були на вас схожі, чи що? А ви, може, хочете видати за нього свою дочку? Та борони вас, Боже! Чи вже ви хочете знатись з такою людиною, котру не сьогодні так завтра заб'ють в кайдани та й укинуть в тюрму? Ох, мені лихо! Аж крикнула Степанида. Та я такого зятя не хочу мати. Я б йому давно двері заперла, сказала Марта Сидорівна. «Чого ви так лякаєтесь? Він собі чоловік молодий, в йому ще грає молода дума, а постаріється той осяде трохи, як і я теперечки осів», — промовив Дашкович. «Ну, ти вже й геть то осів, наче стара хата, та ще й дуже зарані», — сказала Степанида Сидорівна. «Коли б ти не так рано осів, то, може, був би і здоровший, і не такий жовтий, як віск». Подивись лише тільки на себе в дзеркало. На що ти став схожий? Мене навіть бере острах за твоє животіння на світі. Степанида Сидорівна говорила і дивилась на чоловіка, піднімаючи лице вгору. Вона почала кахикать сухим кашлем і закутувалась в свою шаль зовсім так, як Турман. — Чого це ти так кашляєш? — Чи не застудилась часом? — спитав її Дашкович. «Кахи, — Кахи-кахи. Ні, не застудилась. «То я кашлюю, бо щось у горлі, не наче кішка лапкою дряпає. Кахи-кахи!» Почала кахикати сухим кашлем. «І Марта Сидорівна!» «Чого це ти кашляєш? Чи не сухоти часом тебе напали?» Спитав Воздвиженський у своєї жінки, з острахом придивляючись до її лиця. «Не знаю. Може і сухоти?» От йому Марта Сидорівна і почала загортатися в шаль зовсім так, як Турманша. «Де це ви понабирались такого кашлю? Може, хто отчинив вікно ввечері?» — бідкався Воздвиженський. «Кахи-кахи!» — знову ж закашлялась Степанида Сидорівна. Обидві дами були здоровісінькі і ситі, навіть гладкі. У Марти Сидорівни лице стало здорове, як кавун а брови стали товсті, аж кудлаті. Її ситі руки неначе понабрякали от ситі. Марта і Степанида вже добре таки гладшали обидві. Товсті вола вже аж позвішувались вниз. Кахикаючи, вони аж двихтіли, а їх товсті щоки трусилиць, неначе по їх ходила дрібна хвиля. Ольга вгадала, де вони понабирали з того кашлю, і скоса поглядала на обох, усміхаючись сама до себе. Родичі попрощались і почали розходитись. Катерина ніби через силу подала Ользі руку. Її рот скривився дуже косо, а очі дивилися той час у куток до фортеп'яна. Вона пішла через залу і здавалось, що її довга сукня засичала по підлозі. «Кахи-кахи!» — закашляла сухим кашлем Марта Сидорівна, цілуючись з сестрою й небогою. «Кахи-кахи!» — закашлялась так само і Степанида Сидорівна, прощаючись з ними. І обидві сестри, щільно закутавшись у шалі, якраз так, як Турман, розійшлись на обидва боки. Зараз після того вечора, після тієї п'ятниці, в Києві скрізь у вищих гостинних загомоніли за Радюка, бо в той час і не було за що в Києві балакать. Радюк дався усім на зуби, розказувала про його Турманша всім своїм знайомим, обносив його кафедральний протоєрей своїм знайомим, судила його лиса-голова, одна сива-голова, друга сива-голова перед усіма знайомими. Такі слухи про Радюка пішли ще й далі. До вищої власті долетів один анонімний лист, потім другий і третій, чим Київ дуже славний. В тих листах обписували Радюка як небезпечну людину, як недоброзамірного, котрий має на думці розміщить церкву і державу, котрий заметився страшною пошистю, з Парижа і Німеччини, котрого не можна пускати ні в школу, ні в канцелярію, і що його було б варто вкинуть в тюрму таки зараз».